Välkomna ska ni vara till vad vi har valt att kalla för... Hemma hos Birro, fortfarande hemma hos Birro. Ska jag säga är att det är då kväll när vi spelar in detta och på TV rullar den italienska ligan Serie A kan vi säga. Mm. Det är ju då denna vecka räknat ut match. Om vi börjar i helgen så var det match lördag, söndag. Ja. Det, när detta bandas tisdag, onsdag, torsdag, lördag, mm. söndag. Du, ja. Så du har det att göra? Ska alltså. vi säga att Roma har ju då nio matcher spelade, nio segrar och bara ett inslett mål. Mm. det är, det är en jättebra början. För det är ju fortfarande början, eller hur? Är Nio veckor och... har det gått. Så, Så att det, det håller ju på ett tag månader. till. Ja, det håller på in i maj kan vi säga. Så allt kan hända. Ja, men det, det är kul ändå att hålla på råmarna när det går bra för dem. So far so good. Vad ska jag säga, det är också, sen förra veckan har vi fått ett antal mejl. Har, har vi det? Ja, några stycken som var väldigt uppmuntrande i sin ton. Asså, vad trevligt, jag har inte fått ta del av dem. Nej, jag finns lättare att komma åt möjligen med mejladresser och sånt. Men det okay. var... Många som tyckte att jag har blivit bättre på att inte avbryta. Du har börjat ta för dig mer, vilket är en form av samspel. Mm -hmm. Så det var jätteroligt att läsa. Ni får fortsätta skicka era, era mejl och meddelanden till oss. Eller till mig i alla ja, ja, precis. Så du får gärna skicka vidare till mig. Eller... Ja. Eller Vad har förra veckan? Lite kort först. Eh... Det kom en storm och gick. Ja, precis. Den kom väl knappt, eller jag vet inte, det någonstans ja, landade väl... I Halmstad blåste det några, mitt natten i en kvart Ja, och, Mal och Malmö och Skåne tyckte det så ganska ja, det var illa ut. Men ja. sen var det väl ute i Europa någonstans där det blåste så pass att folk till och med ja, drogs nej. med i Storbritannien, ja. ja. och ja. det såg ju lite häftigare ut än, än det som vi fick erföra här. Det var lite roligt när de på... Jag var det nu var på tv rapporterade därifrån oh. Så var det någon som stod och så såg man lite halsduken Liksom, ja, just det. liksom just det jag. till och det, det var lite sådär okej okay. Inte ett hårstrå lyftes av vinden skulle vi säga Nej nu hade han kanske vax i så att då är det ju svårt Men just tog det jag liksom fladdrat ja. mer känner jag och Det var det hade medial en... grej kändes det som Simone lite. var, men ja men, Visst det är ju inte kul att bli strömlös och det var ju många som blev så att... På så vis var det ju jobbigt. Sen var det ju, det, folk dog ju på andra ställen. Så jo, jo var i, det ju... i Sverige var det ingen så tack och lov som dog. Nej, var det väl kanske att det, de stackats ut de möblerna som var kvar liksom sen sommaren välte de kul kanske på sina håll. Aha. Jag såg i medlande på Facebook tror det var med Hans Kimoda från All... Vad heter det? Hänt i Extra mm, Ja, det kanske är. Eh, någon vimmel, eh, trevlig man där. Han, han skrev på, på Facebook, är det okej okay att vara lite besviken på den här stormen? Ja. Det är lite den här känslan hade jag också Ja, man hade hoppats på att det skulle ja. blåsa några tak nere i Skåne liksom. Ja men det gjorde det nog kanske någonstans också Det hoppas men... man inte igen. Nej igen, men, men man vill ha lite action ja, ja precis, lite action vill man ju gärna ha här ja. alltså, jag kan... Utan att någon kommit kommit skadade Jag vet inte jag om bara... man får det men jag kan väl känna också en liten sån längtan faktiskt Att det var ju, jag var ju lite så här, men kommer, det... kommer den hit? Men det gör det nu inte Nej jag var ute och sprang, det regnade igår ja, det gjorde det. Ja, men det... Det inte... vi märkte inte av mycket av det, kan jag säga. Nej, ja. det är ju inte kul, det är inte roligt när det blåser med en liten storm, sådär. en ton av storm ja. kan vi väl alla må bra av. Touch of storm! Ja, ja det... utan några liksom, dödsfall och annat jobbigt inblandat. Det kan bara storma lite. Jag tycker vi kan börja ändå podden här efter den inledande eh, traskandet. Har vi inte börjat redan? Exakt, så tänkte vi skulle prata om snoppar i ketchup och tvärtom. Vad är det för något du läste du pratade om innan där? Nej, jag det är, men det är så roligt när man har... Eh, på Facebook så, man behöver ju aldrig bläddra i tidningar någonting. Det kommer ju fram hela tiden, så här, folk som länkar till någonting. De viktigaste grejerna till. kanske inte kommer med där. Eh, jo, men snopp i ketchup är väl rätt så viktigt. Vad var det som hände där då? Nej, det var en någon artikel någonstans. Jag tyckte det var... Vad var det för något? Det var en familj någonstans som, som hittade en penis i ketchupflaskan. Ja, det är riktigt. Och då kommer ju så... första frågan, hur hamnar den där? Ja, nj, precis. Grejen var väl den att det, det, de är inte helt hundra på att det är en, en liksom mänsklig penis. Vad kan det vara annars då? Ja, det, det är väl andra Vad är det för artiklar du varian... läser då? Varför läser det... du sådana artiklar för? Jo, ja, men det är ju för att rubriken är penis hittade sig ketchupflaska. har du alldeles så mycket fritid? Det är jätteroligt en penis hittade sig ketchupflaska Markus. Men de som hade varit med om det var ju de och hade det rätt illa Aha, och det det kan jag förstå. Förstå. Ja det kan man förstå de man hade vill käkat. Hade när man ska ha en hamburgare? Nej och de hade käkat uh, tumbrödsrullar och haft ketchup där och liksom, uh -huh. när man sen hittar någonting som liknar en snok och grejer den är att polisen tog detta ganska allvarligt för de var där och hämtade Ja men det är ju för man får det ju penisen. det är ju kan ju sååsta man kan Det är ju liksom misshandeln man ska jämställa med. Att få en penis i munnen. Nej men folk som munnen. förgiftar matvaror utan att det är liksom så kan det. Ja, ja, Samtidigt fast... får ju det här med att doppa i ketchup med pomfri får ju en helt ny innebörd plötsligt. Ja, ah, jo. Kanske så det gick till. Istället för... Han kanske hade matsex, men då fast, var det... Fast grejerna, jag undrar nu liksom... Att och den personen som hade det... matsex med att beta av snoppen och stoppade den. I jo, men kärnslan. snälla, du säger liksom att det, det är väl olagligt att förgifta mat och sånt där. Men jag menar liksom, det är väl ingen som... För det, de misstänkte brottas, men jag tänker snarare då att det är... Vems penis är det? För jag menar, det här är ju en 5 cm bit av en snopp eventuellt då. Men jag försöker ju säga det, det är någon som har blivit... Uh... Arg på någon och sen hämnas på det. Sen. Ja, precis. Att brottet är väl inte att stoppa den. Det är ju, ja, eller det, det finns två brott, brott ja, eventuellt. Det det riktigt, någon... Här nu kommer och in här. och Holmes. <laughs> den, nya, den nya Holmes ska vi säga. <laughs> han borde inte på Upper Street. Han borde på Down Street. En liten B &B, en, en gata bakom. Där, där riktiga hon bor. Jag är finne, Marcus. Kjell <laughs> och Den är li inte lika framgångsrika på åtteknitiden kan vi säga <laughs> Nej. Var dock inte Jonas. beroende av smacksgillade som kör Nu kommer Kjellock ja, det det. Och är det, är det ett brott så är det eventuellt två för Jag, jag misstänker starkt att det är liksom en, sin egen snopp man i så fall stoppar in i ketchupen utan då är det väl någon annans mm. och då undrar jag vem är den här andra mm. Vem snopp? Dr. Watsonger ja, om det var Sherlock ja, det. som som stoppade snopp i ketchupen så är det antagligen Watsons snopp. Ja. För att det är nog inte hans egna. Men då undrar man just liksom att vad, ja, nu får vi se det kanske. Vad kan det vara för någonting? Leverad ketchup kanske bara. men Det kan vara en annan hud som har format sig som en penis. Jo, men det... vad är det för hud? Det är ju skitäckligt hur som helst, ja, det är, det är det ju. Men det är, det är roligt att penis heter även penis i bestämd form. En penis. Flera penis. Man, eller i bestämd form, inte plural, utan ja, man har för in penis, säger man. Inte penisen Nej. Är det så? Ja, det är lite märkligt. Men det där, du är inte jättebra på grammatik, men det där kan du. Jag är du. ju för fan författare, jag är ju bäst på grammatik. Nej, det är du inte, Marcus. Det är du... Är du jag gjorde, på apropå det gjorde jag högskoleprovet, ska vi säga. På, mm. Eller rättare sagt, 20 frågor som den här tidningen Expressen har plockat fram. Ja. Ordförståelse, och jag hade då 19 rätt. Ända du inte kunde vara penis. Nej, nej det, det var Nej, det var Peang, peang. Ja, Peang. Jag, jag, det, det var klämma eller något sånt där. Jag, jag skrev liten sax. Mm. Sen fick jag det då från Roland Pao Martinsson som är filosof, skickade ett sutt-mail om att han i sån hade 20 pengar och 20. Mm. Jo, men jag har faktiskt sett flera också på det fina sociala nätverket Facebook, flera som har haft 20 rätt, ja, okay. det, det jag hade bara 19, det... men jag har skrivit 14 böcker, då kan mm. ju någon annan komma med det då. Vad Men eh... sen vet du att penis heter penis också i bestämd form. Jag hade nog gått på Penisen, sådär bara... Bara på pumpen som vi säger. Jag tror att det var ett blogginlägg med en svordom iblandad som konstaterade att småbarnsföräldrar bör låta bli att prata i mobiltelefon när de är i närheten av sina barn. Jag har även lyssnat på det besynnerliga rättshavarisprogrammet Ring 1 mm. som går på förmiddagarna i just 1 faktiskt efter att eh, hela världens eh, journalistelit har klarat av PET morgon kommer eh, Ring PET. Och där är det ofta många som äldre damer särskilt som förfasas över att unga då eller yngreox misnårade småbarnsföräldrar använder sina mobiltelefoner när de är med sina barn ute i mm. barnvagnen och, och det är sig folk på. Jag kan känna att det är ganska löjliga att rätta sig på. Tycker att man ska Samtidigt känner jag det mm. För, och, men det beror på lite vad är det man gör på sin mobiltelefon? Det vet ju inte pensionärerna. Jag är ofta när jag går på morgonen och lämnar- mm. Så är jag ofta på mobiltelefonen för att kolla Appen för att se när bussen kommer ja, ja. Och då står jag med den hela tiden och då tror säkert folk att jag skiter I barnen, men det är precis tvärtom Ja, men jag inte för jag, absolut Det är väl det jag brukar göra när jag hämtar dem också, det, då har jag allt, eftersom jag måste Kolla, man har inte hunnit kolla innan Det går ju bussar hela tiden så det, är ja, det gör det ju inte 66an vi tar Nej, nej det går, går inte hela tiden man. Men just att så pass ofta ändå så att man planerar Inte in exakt den tar man Utan man tar När man väl har hämtat då kollar man på realtidsappen. Det är inte säkert att... när uh... kollar, jag kollar aldrig när jag hämtar. För där går de i två bussar. Ja. Och där står det står ju dessutom när man kommer dit. Jo, men jag kollar där också för att det ja, okay. är liksom värt att värt att ta, eller ska vi gå, eller för att det Ja, ah, okay. Nej, men på... Eller om vi ska springa, eller så ska... varför blir de så sura på det? Jo, det? Är det. jo men jag, jag, jag, jag känner lite där när jag har en, och så kommer, för de tittar ibland när det kommer liksom äldre framför allt att nu, nu går det en mamma där igen. Jo, men jag, vet, jag ser ju ja. det. Och då de... brukar jag säga högt säga, nu ska vi se när bussen går. Ja, jag har också går... gjort det. Ja, jag har gjort för att de inte ska tro att man är... Men jag det är till och, det och med fjans. på svenska. Vi, väl då då? vi får väl Vi kolla i vad som Ja, telefoner. men ändå det så måste du trigga igång någonting, alltså någon skuldkänsla hos oss, eftersom vi känner att vi måste försvara oss, eller hur? Annars skulle du nej, länge nej, tillbaka. Nej, jag men inte försvara, jag säger. Nej, men varför, varför ska jag säga på svenska att nu ska vi se när bussen går? När ja, det men det för man, titta. Man, man vill inte bli betraktad som en dålig föräld. Samtidigt kan man ju vända på det och säga att våra barn tar ju varje chans när de är med oss att, att leka med datorer och telefoner och pappan. Ja, och man, men de skiter i det ja ja men de är... det, det kanske det säger Nå, ja det är en de löjlig jämförelse så. men det var bara en liten grej är det kul att leka med dem menar du, eller nej men att ja. jag menar barnen inte gärna de, de väljer inte oss framför de kan gärna ha telefonen också nej och de det har, har inga skuldkänslor nej, nej nej, nej. Ja, men folk som lägger sig i sånt är vet inte jag. nej sen kan, alltså jag kan väl tycka att det är en, en bra diskussion att ha ändå det är väl ingenting man måste bara vifta bort och tycka för det är ju lätt hänt att man Och vissa har lättare för än andra säkert att liksom verkligen kompensera det mesta liksom med den här, jag vet inte. En annan ö, grej som ligger ungefär, ja en grej som ligger i närheten av detta är ju att det, det, när denna vecka spelas in sig i huslov. höstlov. Och då hade mm. en rapport på SVT jag, om det aktuellt, ett reportage där stressade Stockholmsmammor och pappor kände att det var väldigt jobbigt att vara med barnen, att de var lediga. Mm. För de, de kunde, sensträck ville inte. Själva och Även barn mm. var intervjuade och sa att jag önskar att mamma jobbar lite mindre. och så, så att De hade problem att syssels sysselsätta barnen tror jag att det mm. var till och med. Men vi det lite, du... lite konstigt. Jo, men vi pratade lite om det förra veckan när de är sjuka och liksom, vad ska man göra med dem. Sjuka är ju en sån, men om de är på lov Mm, jo men då kanske man ska planera Det vet man ju när det kommer Ja då och det, kan man väl planera det jättesvårt. Det är väl roligt om man har barn i skolåldern som är lediga en vecka Ja fast hur svårt var det inte för dig i somras När det var semester hade... ja, men jag hade ju... jo, jo men jag försökte ju ändå <laughs> Jo men det gör säkert de flesta Nej det gör de tror inte Tror du inte? Jo, jo det tror jag Det, tror jag det var, jag var jättesvårt var. för dig för att du hade en massa jobb planerat Och då hade vi ändå planerat in semestern där. Så ja men det är ett ett ändå På något sätt kan man ju passa på att göra grejer jag. Jo men sommarlov då hallå men vi ska säga det att. Eh, nu, nu fick du lite skuldkänsla. Inte alls. Nej. Jag, jag, jag, jag är med dem väldigt mycket. Jag tror att vi är med dem så mycket att de tycker att det räcker ibland. Jo, jo. Men bara det, som det här är med, vårt med, med. Med lov, liksom att det, det, kanske, det kanske ibland är svårare än man tror. Det är lätt att säga liksom, att vara lite halvdömmande. Ja, Samtidigt kan döda. man väl säga då, att vi lämnar våra barn bort väldigt mycket. Så när vi väl får tillbaka, så vet vi inte vad vi ska göra med dem, en del av oss. Nej men precis, det kanske är så helt enkelt. Men, men absolut, det tycker jag väl har man... Lov, så ska man väl ta tillvara på det. Det är väl jättehärligt Försöka i alla fall. Men, men just det här med telefon, det är svårt för vi är ju fortfarande generationen som inte är uppväxta med mobiltelefoner eller, eller datorer. Så att det ju, är ju inte liksom det naturligaste för oss. För våra barn är det ju det. För våra barn kommer det bli det. det men... De scrollar och sånt där. De har, det, är liksom, det, uh, det är med dem. Men då sätt. tänker man liksom generationen som är äldre, till och med ännu äldre. De tycker det är helt, fattar ju verkligen inte vad man ska med en sån sak till hela tiden. Ja. Och det är ju lite så här att man, man, man, går och, man går och fika med någon så har man telefonen fram. Var, varför ska man ha det? Varför ska man alltid vara tillgänglig hela tiden? Var, varför ska man inte kunna sitta en halvtimme, en timme eller två och inte svara i telefon? Då, folk får ju panik om de inte får tag igen på två ja. timmar. Ja, Det där är också en poäng där att ständigt vara Liksom beredd på att bli, precis som du säger, kontaktad mm. För hur, hur överlevde vi förr liksom? Vi, vi, vi det, överlevde ju bra som helst. Vi gjorde ju det. Och vi, vi, än så länge kan vi berätta om det. Snart är vi döda och då, liksom, då när, kommer alla undra liksom att hur 17 kom vi hit liksom. För, förr hade vi då telefonjack, som vi sa. Mm -hmm. Ett telefonströmkabel in i väggen Jag kan säga, När de sen drog ut den telverket som heter. För att jag inte hade betalt räkningen. Då fick man använda sitt socialbedrag till att skaffa telefonkort som fanns mm -hmm. För att gå och betala och ringa till Fylle Johan och åka till Gamlstån och kröka och sådär. Så att det, det gick ju. Men det, det, allting tog lite längre tid då. Innan mm. man fick tag i folk och kunde bestämma saker och så. Men, men man hade ju en grej faktiskt som var rätt bra även på, på 90-talet i den här formen. Mm. Nämligen telefonsvarare. Som då Just inte var inbyggd som den är numera i smarttelefonen. Det utan var en hel egen band, maskin, precis. Ja, som rullade igång och blinkade lampor hur många gånger man hade fått folk uh. som hade inkommer. En del hade sa dessutom du har tre nya meddelanden. Uh. Men oftast var det en lampa som blinkade uh. så, så många gånger man hade meddelanden. Precis, det var jätteroligt att ha ett meddelande då, tyckte jag. Jag hade ju så jag vet inte hur, hur... Nej, jag tycker det var jätteroligt. Det var ja, sällan jag hade, men jag tycker det var jättekoligt. Det var liksom, jo, oh, nu, vem har ringt och sökt mig? Ja. Uh. Alltså jag tyckte det var roligt, alltså det här är inte jättelänge sedan kan jag tycka, fast det är kanske länge sedan 98, när jag flyttade till Norrköping, då bodde jag på internat på Marieborgs folkhögskola Då hade jag en mobiltelefon som jag hade fått av min pappa, det var en sån variant vet, med en så här jättesmal display på ja. Och sms var skitdyrt att skicka på den tiden, så det gjorde man inte om det inte var nödfall och Sen var det till och med en antenn, en sån här liksom ett par centimeter eh, lång antenn, jättetung variant Ja men hur som helst, jag använde inte den förutom om det var nödfärd. Så då bestämde jag med kompisar eller föräldrar. Ring till internatet Då hade vi i källaren en, en telefon ja. som ringde. Mynttelefon, alltså en mynttelefon. Så man skramlar ju på mynt och samlar ifall man skulle ringa någonstans och snacka. Eller ringa till någon och säga, ring till mig nu. Nu sitter jag här och väntar. Jag tycker ja. inte det är jättelänge sen Men ja. det är ju liksom värsta stenåldern. Man, det är ju... Ja det, det, det, det, ja, det är det. Under... Hej, kolla på mig, inte fotbollet. Ja, det, det är verkligen 150 år sedan. Alltså. Ja, och det är ju inte, 15 år sedan. Ja. Vi ja, ja. ska säga det, vi, läm att vi... Men kom vi fram till något, det var du Nej, som tog det här. Vad, vad var det, jag har inte läst, du sa att man ska inte, det, det ska förbjudas telefoner i, eller vad? Nej, jag tycker inte det ska förbjudas någonting. Man får men någon på tycker på det. Människor. Ja, det är, men man får lita på människors i även i, i, i, i, i, i det här fallet. Man behöver, man, får faktiskt, man behöver inte reta upp sig på vad andra gör så mycket. Nej, men man, man kanske kan ta upp det i diskussionen då. För det kanske några kanske ja, får säga. Ja, man kan igen. prata om det. Men det utan också... att liksom peka åt något håll så kan man väl ändå fundera kring det. Och just det här med att på telefonen så är man kanske inte bara uppkopplad och tillgänglig. Utan man sitter och liksom fipplar och, och, och checkar Facebook och lite annat. Som kan ta väldigt lång tid och uppmärksamhet då från de som kanske behöver och förtjänar det. Ja. Så det är väl ja, så kan det ju. en sak att ha i, I det så kallade bakhuvudet. Mm. Ska säga det det vi har varit inne på lite om äldre människor skriver en krönika i onsdagens Expressen som handlade om att Sverige verkar vara ett svårt land att bli ammalig kan jag tycka. Bland annat ha några punkter på det. Jag bara kort ska säga om att jag tycker att, man borde, att pensionärer betala skatt på sina passioner känns väldigt snålt. De har då jobbat hela sitt liv, oftast, och sen har de betalat skatt på den lönen för att kunna ha en pension och bli äldre. Och så betalar de skatt på sina redan skattade pengar en gång till. Mm. Det är ju helt vansinne på många sätt. Samtidigt finns det ju en folksjukdom som är i Sverige med mycket gamla människor som är väldigt ensamma. På 30 år har antalet besökare på en begravningsgudstjänst minskat med hälften. Mm. Och som vi har pratat om någon annan gång Många människor ligger alldeles för länge på vårhuset Därför att barn och barnbarn inte har tid att begrava dem Ja det är sjukt. Det är alltså i vissa ställen ett stort problem De vet mm. inte vad de ska lägga liken jag Det är bara tvinga liksom man ja, hör det, Där jag är vi, där är vi. Kragen. Och du försökte jag skriva någon text om att man får Det känns lite som när gamla När människor blir äldre så tappas de I en tid när värdighet är väldigt viktigt för äldre människor Att oftast de har sån tradition och uppfostrande hel och ren och man ska, vara, liksom, man ska bete sig anständigt. Och i det läget då plockas bort och alla de här... Alltså att anständigheten på något sätt plockas ur dem när man blir äldre. De är liksom inte individer längre. De blir bara gamla människor, du vet. Någon sorts grå massa bara. Mm. Och de här rikskapitalisterna som åker in och tjänar pengar på vårdhem och på gymnasieskolor och allt vad det är. Det är ja, jag fattar ingenting. Det är sunk. Ja, ah, det är sunkigt. Vi lämnar den jag skulle bara säga det lite kort att den kan ni läsa när den finns på nätet om det inte är För ja. Är det på onsdag när ni lyssnar på detta, det kan det inte vara för vi kommer inte ut på onsdag. Så att den här texten får ni det, gå in Nej men nu, nätet. det här kanske är en podd som kommer laddas ner liksom. Ja, så men jag säger här. det, efterhand. Vad, vad kallas det? Ja. Pir piratladdad podd. Ja, men den finns på nätet om ni vill läsa den. As if. Ja, exakt. Men eh, en annan grej som jag tänkte lite på skulle vi komma in på, för du skulle gå på vi är ju filmfestival va? Men ja, det blir det så småningom nästa vecka. Ja, eh, ja precis. Men då, den, går, den drar igång när den här podden fortfarande är lite aktuell i några dagar till. Eller ja, framförallt så kanske man kan kalla den här tiden för själva liksom startstekan. Ja precis, inför om man nu har tänkt gå på filmfestival, vilket jag hoppas många har tänkt göra, för det är faktiskt jäkligt kul. Men det var därför jag tänkte att vi skulle börja, snacka lite om fest, filmfestival i allmänhet. du har varit på i Venedig och sen skulle du vara på Stockholms, där du var varit tidigare för... har du varit i Göteborg på filmfestival Ja, vi var ju på väg dit i våras eller liksom februari när det var, men det, det blev ju aldrig så, tyvärr Nej just det, så var det faktiskt Jag har ju varit en del på Göteborgs filmfestival mm. och det var ju mycket Kvasikulturella människor i basker som gick och tittade på otextade albanska filmer. Mm -hmm. Djupare människor, väldigt ja. djupa. Väldigt djupe. Jag, jag vet inte, men jag tror inte Stockholm så är lika djupt. Jag var ju som sagt, det var första gången för mig förra året. Men jag, jag tyckte det var väldigt kul. Det som alltså du pratade jag lite om efter Venedig också. Det som slog mig där var att det kändes så mycket enklare på något sätt att gå på. På Venedigs filmfestival än vad det gör på Stockholms. Och jag vet bara: Norrköping så skulle man ju bli. Just i Norrköping så är det också. Norrköping har ju en liten variant. Slimmer, men den, har, va? den har väl växt lite, men fortfarande lite, lite mindre. Just det. Nej, men just att man. Man måste anmäla sig eller man måste registrera sig på nätet. Man måste köpa medlemskort och man, sen har man vissa speciella ställen dit man går och köper biljetter som sen kan användas på andra ställen där filmerna går. Ja, det, det kan kännas så och tycka så och, och det är ju också så. Och i Venedig då liksom som, som bara en turist kan du gå fram till en, till en kassa. Till en kassa till exempel på Campos St. Polo som visar världspremiärer en film eh, per kväll under filmfestivalen. Går du bara dit i kassan och köper en biljett för 8 euro utan någonting annat. Man går in och tittar. Sitter under stjärnen och ser en film. Så ja, att, eh, det är mycket bättre än ja, att krångla till det. Fast hur som helst, eh, även om det är krångligt så är det värt att krångla lite. För när okay. du väl går på filmerna och Men kan går... man gå på, för det är många på dag dagvisningar också. Det blir lite komplicerat kanske. Ja, ja, absolut. Det men gå på kvällarna då. Det går ju filmer då också. Varför gå på dagen om du inte kan? Nej, men i Stockholm i Göteborg var det vissa filmer som bara gick på dagarna. Alltså, så tror jag inte det nu, utan det är ganska bra spridning av dem faktiskt. Det okay. vissa, vissa går bara på kvällarna, vilket jag kan tycka är lite trist, för jag har svårare att komma iväg då. Ja. Men ofta så är det alltid någon visning. De flesta filmer går kanske tre gånger och det är alltid någon visning som är... Ja, okej, men så kanske det går i Göteborg också. Men har du några bra tips på filmer som man kan täcka sig att se? Man ska väl våga se lite annat sånt som man inte ser annars? Exakt, det är väl det man ska göra på en filmfestival. Det är ju ganska mycket som, som går upp som man inte har en aning om vad det är för någonting. Och även om jag nu är inte jag en filmkännare så, men jag har väl lite koll på vissa filmer. Ganska mycket va? Eh, nej, lite. Lite koll. Yeah. Men ändå så är det väldigt mycket som är helt okänt för mig. och ingen aning om, om något så att det blir lite av... Eh. Men det är det som är kul också. Det är därför jag tycker det är så kul med programmet att bläddra. Sen har man ju IMDB en annan app och där går man in och kollar vidare på filmen och ser om det kan vara någonting bra. Men det som är det är att ofta man får så, chansa lite. Ja, det får man göra. Och våga lite. Och kolla liksom något asiatiskt eller sydamerikanskt eller... Italiensk. I, i, i, det, några italienska har jag på På, på Mitt schema mm. Men det är ganska många filmer som Går runt på festivaler Så att därför så är det ju några stycken som går På Stockholms nu som gick Till exempel i Venedig Ja ah, de funkar så ja. ja Och därför vet jag ju till exempel En film som Nu såg jag inte den i Venedig i och för sig Men jag har sett den senare En som heter Filomena Som, som är väldigt bra Och den kommer gå på Stockholms filmfestival. En brittisk film med Judi Dench bland annat. Okay. Men om vi pratar jag rekommenderar jag väldigt varmt. Om festivalen som sådan. Vilken status har det? Stockholm? Göteborg är ju större. Har vi lite mer genomslag. Har den det? Ja, den är större. Men, men... men är den det liksom allmänt lärare just för att den anses lite finare? Nej, det är nog allmänt. Lite fisigare. Nej, den är allmän tror jag. Okay. Allmän det är, jag tror Stockholm vilket... håller på att växer- ja. För jag vet att jag har sett liksom i, i liksom internationell media så har de uppmärksammat mm -hmm. själva Tycker programmet du? när de släppte. Ja. Jag har koll på den internationella medien. Alltså. Men det var, du sa att du hade... Jo, men det, det var på Twitter något, ja, okay. något. Jag kommer inte ihåg, men det var på engelska i alla fall. Hur lång är den en vecka eller? <laughs> en dryg vecka väl. Den börjar ju, ska vi se här, jag har ju tidningen, med Vi kolla från den sjätte till den sjuttonde november. Okej, tio dagar då. Mm. Ska vi säga något, Mimi till publiken här i vår lilla app här? Mimi, kan ni säga något i mikrofonen? Nej, hon skakar på ut. Mm. Men det var en annan film också som du skulle prata om som heter Prisoners eller något sånt där. Ja, den har premiär nu i veckan. Ja, en vanlig film förutom för festivalträsket kan vi säga. En helt vanlig film. Ja, Amerikansk election med Will Smith. En thriller, en thriller, ja, en thriller. En ganska dyster thriller. En dystopi som vi såg på 2011. Ja, det säger vi fortfarande. Ja, är Will Smith med? Men inte om denna dock. Det här är ingen, ingen dystopi som så den bara dyster. Är den bra Ja, den var bra. Uh, fast jag hade uh, den, är, den, är, den är jobbig, spännande uh, Det är han i gyllenhag julen, uh, ruggig Jag Jake Gyllenhag spelar en polis Som ska söka efter Det är två flickor som försvinner spårlöst uh, Två uh, döttrar till två familjer På en gata någonstans uh, I ett regnigt uh, USA typ Och han, han ska söka Efter de här flickorna Och det är ju det är en kriminalhistoria Spänning, mysterie Och så Ja okej, okay. men hur många getingar? Jo men det, det, jag skulle ge den fyra Men jag hade lite så här. Det var lång va? Ja det var den, fast den kändes inte lång Så det var absolut inte problemet okay. Den kändes inte lång, jag tror den är 2,40 Eller någonting Så att, på så, det är därför så Den är ju bra eftersom den känns inte lång Och den är som sagt spännande och stämningen är otäck och lite sådär kuslig rakt igenom. Och det, det binds ihop på ett väldigt bra sätt på slutet för den är rätt spretig intrigen ett bra tag. Ja, Men lyckas de få eh, ihop det som du säger? Eh, den gör ju det. Det som jag hade lite problem med varför det ändå inte blir... Alltså varför den... Ja, fyran är så här lite... Den är, den är inte svajig men inte det starkaste jag har i garderoben. Eh, är för att den... Jag tycker inte riktigt att karaktärerna har liksom tillräckligt av det här köttet på benen. Okay. De är inte riktigt... De Men är, som underhållning funkar det? Ja, fast det är inte jätteunderhållande heller för det är så gråpigt. Okay. Men jag tycker jag känner inte... Riktigt med dem så mycket som jag vill känna med dem Alltså när barn försvinner Det är det värsta som finns i en förälder Alltså jag, jag gråter och hulkar Bara det liksom börjar tala sånt oftast i serier eller... Och här fick jag inte riktigt Den känslan, det var liksom att jag Jag fick aldrig någon, jag brydde mig inte jättemycket Om någon blir... Även den här polisen som, som han Spelar honom misslyckas väldigt väl lite, Ja det är någonstans i manuset där När man har misslyckats med karaktärsbeskrivningarna Helt enkelt Varför det blir lite av ett minus men ändå en fyra för den är absolut sevärd och spännande otänk. Ja. och otänk. Eh, imorgon eller då för några dagar sedan, du ska åka till Falköping upp till det. Här. Vad tycker vi om det? Ja, vad tycker du om det? Ja, det ska bli roligt. Va? Man har sålt nästan 800 biljetter, vilket är helt vansinnigt. Jag fattar inte hur det går till mm. riktigt, men det är jättekul. Sk vad ska du göra? Sjunga? Nej, jag ska prata bara lite grann och läsa lite dikter och sådär, ta i lugn. <laughs> Inför åtta. Du, du ska ta det lugnt inför åtta. Nej, jag ska bli, det är en intervjuserie. Jag precis och prata med en, en kille- och sen läser jag lite dikter och sen är det bra med det. Mm, du tar det lite lugnt. Ja, det. Nej, men det ska bli roligt. Ja. Jag tänker mig på nästa Det är mycket fotboll nästa vecka och sen är det då nästa vecka. Då är vi i november kan jag säga. Och då tänkte jag att ett ämne ska, ska vara redan i nästa podd. Kan man börja julskyltning för tidigt? Men kan du inte skriva upp de här ämnena? Ja, det kan Vill jag. jag men du här får dem nu. Ja. Fast vi lyssnar ju aldrig till... Vi lyssnar inte på det ja, här. Jag gör ibland ute och jobbar faktiskt det? för att höra vad som är bra. Det var ju det som en del sa i det brevet, att jag har blivit bättre. Är det för att du lyssnar ja. och lär och, dig? Ja, du tar för det mer också. Det är en kombination. Jo, jo, men... Okay. Det är inte bara jag som behöver bära, utan det är ett samspel på två stycken. Du är <laughs> Har du gått i parterapi, Ja, Marcus? det har vi faktiskt, men det kan ja. ju ta en annan gång. Jag skulle bara säga det att vi tackar ju för alla former av reaktioner via mejl eller Twitter, där vi finns båda två mm. Twitterkonto. Instagram finns vi också. Marcus Biro 10 heter jag där tror jag Ja för jag, jag finns där också men jag finns knappt ja, okay, du är Så, så letar inte reda på mig Det är eller. som Mauro och och du går under radarn så. Uh, ja, eller, ja precis ja. Jag, jag är hemlig där ja. Nej, men jag gör i, i princip ingenting Jag gör inget väsen av mig där för jag tycker det blir för mycket Att hålla reda på med alla så Jag, ja, jag så lägger det. in bilder på Twitter istället ja, Och så läggs det. Så de bilderna Upp på Facebook så jag menar Varför ska ja, jag ha nej. ännu mer? Nej, nej, säg, nej. Både Både säg, säg nej ska vi säga nej Mimi ska vi gå och sova nu? Men det ska vi faktiskt, klockan är mycket nu vi Ska dagligt som omag Men vi tackar väl lyssnarna för detta Och tack till min fru också Är det slut redan? Nu är det slut oh. Tack också till Mimmi som gjorde ett väldigt tyst här, Tack då